Римська імперія Дві тисячі років тому римляни створили величезну і потужну імперію, яка проіснувала п'ять століть. Вона об'єднувала багато різних народів. Римська імперія утворилась близько 250 року до нашої ери і проіснувала до 476 року нашої ери. Римляни відзначались чудовими організаторськими здібностями а їхні потужні армії і флот наводили жах на ворогів. Цілісності імперії сприяла єдина мова, єдина економіка і єдина влада. Республіка Згідно з легендою, Рим було засновано у 753 році до нашої ери. В 509 році до нашої ери Дін став республікою. Головним суперником Риму був Карфаген у Північній Африці – і в 218 році до нашої ери між ними спалахнула чергова війна. У 216 році до нашої ери Карфагенський полководець Ганнібал ущентро збив Римську армію в битві при Каннах, але взяти Рим не зумів. Згодом Карфаген був переможений. До 44-го року до нашої ери Рим завоював Грецію, Галію, Іспанію, великі території на Близькому Сході і в Північній Африці. Вік Августа, із зростанням Риму Патриції, Римська знать, збагачувались, а прості громадяни чи плебеї втрачали політичний вплив. Армія ж зберігала вірність удачливим полководцям, віддаючи їм перевагу перед цивільними правителями. Напруженість, що виникла внаслідок цього, призвела до громадянських війн, які тривали з 49 по 31 роки до нашої ери, Октавіан. Троюредний племінник Юлія Цезаря, який переміг у них, прийняв титул Августа, що означає звеличений богами, і установив новий тип правління, за якого вся влада фактично перейшла до імператора. Громадяни Риму Римське громадянство давало людині цілий ряд переваг. Громадянин мав право обирати і бути обраним до органів державного управління. Спочатку громадянство мали тільки жителі Риму, але з часом його почали надавати і іншим, які прослужили в армії не менше 30 років. Нарешті, в 212 році, громадянство було надано всім вільним жителям імперії без винятку. Хліб і відовище Більшість римських підданих жила в сільській місцевості, займаючись землеробством. Міста були центрами торгівлі та управління. Для розваг публіки влаштовувались бої гладіаторів між собою чи з дикими тваринами. Інколи засуджених на смерть злочинців привселюдно кидали на розтерзання лева. Не меншої популярності набули перегони колісниць на круглих аренах – цирках. А найбіднішим жителям Риму безплатно роздавали хліб. Набіги варварів У 4 столітті голод і епідемії зменшили населення а непомірні податки та нездарне управління згубно позначились на торгівлі та добробуті людей. У 395 році імперія розділилась на дві – зі столицями в Римі та Константинополі. Східна Дізантійська імперія перебувала під сильним впливом Греції. Після 370 року Західна імперія раз у раз піддавалася навалам та грабункам з боку германських племен – готів та вандалів. Римська армія певний час стримувала їхній натиск, але в 410 році готи захопили Рим. А в 447 році імперію заповнили гунни під керівництвом Аттіли. І хоч у 453 році вони були розгромлені, могутність Риму було вже безповоротно підірвано. Останній імператор – Ромул Августул у 476 році зрікся престолу, і Західна Римська імперія розпалась на дрібні Германські королівства. Візантійська імперія проіснувала до завоювання її турками у 1453 році. Спадщина Риму Римське право вплинуло на законодавство багатьох країн, а латина, мова римлян, лягла в основу французької – італійської, іспанської та португальської мов. Відкриття шедеврів римського мистецтва та архітектури пізніше заклало фундамент відродження і всієї сучасної західної культури. Іллюстрації Римська армія Римська армія була розбита на легіони. Кожен з них складався приблизно з 6 тисяч латників, а також невеликої кількості лучників – та кінних воїнів. Легіонерів навчали воювати в тісному строю, утворюючи так звану черепаху. Армія будувала дороги і укріплення на кордонах. Кожний легіонер повинен був сам нести своє спорядження, зокрема зброю, казанок, ковдру та інструменти. Юлій Цезар, близько 100-го, 44-й рік до нашої ери. Великий полководець. Ставши диктатором, відібрав владу в Сенату. КАЛІГУЛА. 12-44 роки. Відзначався жорстокістю і здійснював масові страти. Імператор Адріан. 76-138. Створив систему потужних укріплень на кордонах імперії. Септимій Север. 146-211. Перетворив Рим на воєнізовану державу. Коммот. 161-192. Через його жорстокість в імперії спалахнула громадянська війна. Константин Великий. Близько 285-337. Був першим імператором-християнином. Житло римлянина. Більшість римлян жила за містом чи в багатоквартирних будинках, які називались інсула, але багаті могли дозволити собі... Завести міський дім чи домус. Передні кімнати здавали в оренду ремісникам та торговцям. А сім'я жила в кімнатах навколо Атрія. Зал з басейном чи Перестиля. Дворика, оточеного колонами. ТРЕКЛІНІЙ або їдальня та вітальні розташовувались неподалік від кухні. Конструкція римської вілли. Вітальня, Атрій. Імплювій або басейн, парадний вхід, майстерня, кухня, громадський фонтан, трикліній, палацовий алтар, палацовий фонтан, перестиль Золота монета періоду пізньої імперії Монети суворо визначеної вартості були необхідні для торгівлі та добробуту імперії Руїни храму в Ефесі на території нинішньої Туреччини Одному з найбагатших місць Римської імперії Римляни поклонялись багатьом богам До римського пантеону входили Марс – бог війни Юпітер – верховний бог Рома – богиня-покровителька Рима Нептун – бог моря Діана – богиня полювання Аполлон – бог сонця і музики І Венера – богиня кохання